Enesi radhiyallahu anhu en tregon. Një grup njerëzish nga fisi Ukal apo Ureine shkuan në Medinë. Për klima e saj nuk u përshtaten, kështu që pejgamberi aleyhi salam i këshilloi që të shkonin te një tufë deve shtëpiake dhe të pinin prityrë qumësht dhe urinën si ilaç. Kësajoj, ata shkuan dhe veprouan siç u udhëzuan. Pas i ushuruan, ata e vran bariun e pejgamberit aleyhi salam dhe i vënë përpara të gjitha deve. Ky lajm i shkoi pejgamberit aleyhi salam herët në mëngjes. Kështu që dërgojë njërës në ndjekit e tyre. Ndjekë si t'i kapën ata dhe i solën në mes ditë. Pas kësaj, pegamberi Alehi Selam ordëroj që atyre t'u pritesh në duar dhe këmbët, nërsa sytu a damkosën me hekur të nëzet dhe u lanë në harra, shkretetir me gurë jashtë me dinës. Ata kërkonin ujë, për nuk u dhanë. E buk i laba, të rëguesi i dyti hadithit shtonë. Këta njërë zvodhen, vranë, e mohuan is dhe luftuan kundër Allahut dhe të dërguarit e Tij alayhis salam